Hej på dig som lyssnar. Mm. Det du, där tappade du någonting i kolla det. Jag kör helt med det på en gång. Ja, pajade du mitt intro här också? Ja. Mm. Ah, ja, Fredsamma. Eh, Flaggepodden avsnitt 41 är det nu. Mm. Det blir många. Ja. Men det börjar sina i uppladdaren på 2K. Det är ju det. Fast skramlar inte så mycket längre. Tomma tunneln är det skramlar mest, men Tommal uppladd då det skramlar inte överhuvudtaget. Hur är läget? Ja, jag är trött. Jag är jätte, jätte, jättetrött och, och väldigt däst i och med att det är så fruktansvärt varmt. Det är varmt, ja. ja. Inte bara ute utan även i det här rummet där vi sitter hemma hos mig. Här är det varmare ändå. <laughs> ja, det är Bastu med extra allt här. Ja, onökligen. Vilket ju passar ganska bra idag eftersom vi... Bastu är ju finskt kopplat. Mm. Och något något finskt kommer det faktiskt att bli idag med med en liten twist på kan man väl säga. Jaha. Dagens ja. ämne är ju flaggor i heraldiken. Ja, just det, så är det. Eh och då pratar vi diverse heraldiska vapen med vexillologiska inslag eller ja, ja. ungefär som va. Ja. Det, det det var tydligen det som var Amelie har tänkt det blev blev väl så. Ja, det blev så i alla fall. Ja. <laughs> hur det var tänkt det ble, på början, det, det kan jag vet inte. Inte när vi bestämde vilka ämnen som skulle finnas med så så det, det, det, det var ju ett tag sen. Det var det. Ja. Så det vet man ju inte vad tanken var din tanke för det var ju du som det är du som har kommit på alla ämnen. Kan vi ju kan vi kan väl ju avslöja nästa Nora och Olle som har kommit. Ja, Nora och Olle kommer ju på också. Så, så. Ehm men vad som var tanken då när du föreslog det ämnet, det här ämnet till exempel? Det är ju in ingen som minns. Nej, allra minst jag nog. Ja. <laughs> Mitt eh, fantastiska minne har ju varit uppe för diskussion för i den här podden. Jaha. Märkligt att minns jag minns jag. <laughs> det. Att <laughs> det minns inte du va. Men på tal om Olle så har ju han hört av sig igen. Ja, han gjorde ju det. Ja, efter att vi hade pratat om hans förra mejl mm. där han Bytt ut lite färger. Ja. Och så. han underströk att, ha, att han inte alls eh, var ute efter att förbättra flaggorna på något sätt. Nej, just det. Nej. Det var ju bara en lyckad bieffekt då. Enligt dig. Nej, ja, men det är ju faktum. Det är ju bara att titta på dem så inser man att det är faktum. Enligt dig. Ja, visst är det. Ja, men ja, han sa väl någonting om varför också han tyckte att det i vissa fall inte förbättrade. Flaggan? Ja, han tyckte ju till exempel att Gamlas flagga inte funkar riktigt därför att det var blott och svart på samma flagga och det gillade inte han. Nej, som jag tolkar det. Och det måste jag ju ställa mig frågande till. Jag tycker blott och svart ihop är våldsamt snyggt. Mm. Det får det är ju förekommer inte så ofta i vixideologins underbara värld, men när det väl gör det så tycker jag att det blir jätteroligt. Och du håller på Inter också? Nej, eller? jag håller inte på Inter, men jag tycker definitivt att de har snygga dräkter i alla fall. Mm. Är du håller på Sirius? Men. Sirius däremot gillar jag skarpt. Nej, men eh Ja, vi kommer fram till det att det är inte är så jättemånga flaggor i världen som mina håller blott och svart. För framförallt är det väl ingen som innehåller bara blott och svart. Nej, det tror jag nog inte. Nej men de som gör det funkar Funkas ganska bra de funkar ja ja som Bahamas, Tanzania, St Lucia. Nu har vi alla de Barbados, ja, Barbados också då. Ja. Annars så är det ju mycket ljusblå nyanser det kommer hem som svart. Mm, på de lurer. Ja, det ja, det är det också av någon anledning. Det får vi lika ner i någon annan gång. Vi för det mm. låsfatta flaggor helt enkelt. Ja, hörste, det. det blir ett kort avsnitt. Ja. Det blir extra material där då. Ja. Eh, det har ju varit eh, något sorts flagg relaterat med lite ja, filmkällare, musiken och citationstecken, tävling i utropstecken. Ja. <laughs> Eurovision Song Contest var ju eh, vad fan blir det nu då? Förra lördagen. Ja. Ja alltså, precis, jag är lite duktiga vecka sen när du ja. lyssnar, när det här när det är dig som lyssnar. Och där var det ju flaggor. Ja, det är det. Det är ju det, vi vi refererar ju förtvivlat ofta till sportvärlden och eh, stora idrotts mästerskap i synnerhet OS och VM i fotboll. Mm. Eh, men det är ju det är ju i idrottssammanhang som flaggorna tittar fram oj när det gäller tävling länder emellan. Mm. Så att det blir ju ofrånkomligt så att man pratar mycket flaggor när när OS är aktuellt till exempel här ute. Mm. Men även då när man ska tävla i musiken och sånt Ja, precis, vilket ju inte går. <laughs> Nej, ändå gör man det. Ja. Och det drömmer jag faktiskt till minnes för 2 år sedan när den här musik tävlingen var i Stockholm. Varsåpass ni, ja, det var det ja. Mm. Ja, det var det. Malin min kära sambo jobbade med tävlingen då. Ja okej. Okay. Jag hade jag hade bestämt Sven 6a för en kompis i direkt anslutning till Globen den dagen vill jag minnas. Så att oj då. Han fick klä ut sig till eller klä ut sig till fotbollsmålvakt. Han är ju fotbollsmålvakt och så Nej. fick glada och fryntliga Eurovision besökare skjuta straffar på honom. Ja, på vad heter den här eh gångbron som går över nya vägen precis ja. vid globen. Mode många bollar som hade landat nere på på vägen då Nej, i alla fall. Det var det faktiskt inte inte en enda vad det mins. Däremot så var det en liten stackars gosse i 10 års åldern som fick en ny ansikte. Oj då. Ja. Var det någon som skött snäpp eller ja, det var det. Det var så <laughs> Ja, ja ja. Ja, nej men då för två år sen var det i alla fall som jag gick upp i 8-an för att bevittna en flaggceremoni på skeppsbron framför slottet där i Stockholm. Var det på grund av Eurovision som Ja, det var det. Ja, det var spännande. Det var vi tror var vi så 8 på morgonen eh som det helt plötsligt kom marscherande helt så här militär parad på sadrom är sig flaggor som de väldigt högtidligt hissade på temporära fängslingen där mera för. Det var var rätt kul att se en faktiskt. Ja. Det är inte ofta man ser så många flaggor hissade samtidigt. Nej. Det här måste varit strax innan vi började podda då. Eh jag ja, jo men det var det ju. Ja. Eh ja, första podden, podden det gick väl ut någon gång fram på sen sommar, i ja, augusti, september någon gång. Ja, visst ja, det. Mm. Strax innan dottern föddes och då mm. var hon fortfarande på träningsläger. Då hade hon hade nog inte gjort debut ännu. Nej, okej. Okay. Mm. Men okej, okay. hur minns du den ceremonin då? Ja, jag minns det mycket väl eftersom jag spelade in den på min telefon. Inte ju. Okej. Jag kan ja. titta på den nu landar jag vill. Spännande. Jag oh. vill jag inte så ofta kanske för att jag har ju sett den redan med. Mm. Ja. Så där finns ju min telefon och ser för den som vill. Det är bara att kom förbi. Ja. Men hur hur levererade eh IBUY på Flagfronten eh, den gångna helgen då? Jag det var ju någon sorts maritimt tema på det här vad jag förstod ja logiskt Portugal pav ja ja på då så när man visade flaggorna i anslutning till bidragens ordern någon sorts typ anemonaktig visning och de här vilket i vissa fall blev väldigt tydligt till exempel den svenska flaggan syns inte så ju och Frankrike Tyskland oh, ja de här enkla Flaggorna. lite krångligare blev det ju när man kom till typ Måldalen. Ja, och det var någon brun klutt mitt i det gula fältet. Eller som sypen, då var det vitt och så var det en orange klutt och en grön klutt under. Ja. Så det ja, vissa lyckades lite bättre än andra. Och kan det då vara kopplat till förra avsnittet? Där vi pratade om de här rekommendationerna för vad som är en bra flagga. <laughs> Ja, ska vi lägga till då en 600. Det bör funka i ett andemåltema i TV. Ja, det, är, det låter som en rimlig slutsats faktiskt. Ja. Då då lägger vi till det. Ja, och så skickar vi det förslaget till Vilken var det Narva som hade kommit med? Nej, det var det, det var det väl. Var det Narva? Ja. Ja men då så. Ja men då då kör vi på det. Ja. Så till nästa upplaga så går det vara med. Mm. En annan sak som var, som har hänt Är att eh, jag för ett tag sen skickade in ett förslag till Sveriges Radios inköpsavdelning eller programförslagsavdelning om ja om oss. Mhm. Eh det tog några veckor men sen så svarade de faktiskt. Ungefär så här var ja, när de hade lyssnat på oss somnat och så vaknat liksom. Det är förmodligen. För de skriver bland annat på det här viset. Nu har vi Ni är väl deras utbudsansvariga försändliga kanal på Sveriges radio. Jag har lyssnat lite på er podd och glädd så att det finns entusiastiska och pålästa människor inom så många olika fält. De har alltså inte lyssnat på oss, vad vet. Jag tror säkert att ni har en publik som liksom ni hyser ett intresse vad det är att se mer om detta specifika ämne. Men det är trots att vi det är för specifikt för att vi ska ta oss andra som jag ser det skulle Sveriges radio P1 kunna göra ett program om flaggor, deras historiska symbolvärde etc. men vi skulle inte starta en serie. Nej. Så nej. strunta i det då. Ja. Vi får väl ringa, höra av oss, mejla. Vi kan ta höra med Norges radio. Ja. Ja. Simon kanske kan bistå ja, men det tycker jag. Om du ja. om du hör det här Simon så hör av dig till NRK om ja. de kan vi inte kan vitt. Vi får men för övrigt passa på att gratulera Simon och hans landsmän så här för vår del dagen före 17 maj. Tänkte också när vi går på dagens ämne att jag nu befinner vi oss före och där kommer ut då i det. Efter efter. Ja, en av de största flaggfästerna jag har upplevt. Till och med större då, men med lite kanske inte så många olika flaggor som den här flaggsalongen som jag såg för två år sen. Mm. Så. Men eh, Karl Johan på 17 maj, det är ett i vad det tar ett, ett hav av rött Vitt och blått. Aldrig upplevt det på plats. Men ni går ju att föreställa sig. Jag upplevde det eh, i miniatyr på plats i Prag i september maj eh, 2013 tror jag. Mm. Mm. Ja. Det är inte det man förväntar sig när man spankulerar omkring i Tjeckiens huvudstad att man plötsligt ska se ett tåg av norrmän med med flaggor i högsta hugg. Samma färg då. Samma färg. Ja, absolut. Jag har upplevt Karl Johans på 7 maj sport bakfullt år. Det rekommenderas inte för Nej. den som funderar på att åka dit. Så även inte när det då går förbi en barnorkester precis när man försöker och hittade så mycket tystnad som det bara går. Ja, just det. Mm. Där, det var ju hårt korkat att försöka hitta tystnad där kanske. Eh, ja, men så var det i alla fall. Mm. Det var varmt var det också. Och jag hade dessutom kostym och så ja. Jag får inte riktigt bilden av det här och gå i opriktigt. Vad gjorde du med kostym i värmen på 17 maj bakfullt? Eh uh. Jo, men det kan jag förklara med att jag hade då dagen innan var det på fest. Ja, det ja. den hade jag nästan räknat typ. Eh, jag skulle till slotsplatsen på titta när kungen vinkar för att det var en bekante med mig som hade fixat in oss där Aha. och då var det lite krångel på kvällen. Okej. Okay. Mm. Och så var det ja, värmen det var ju inte så Nej. Så. Eh, ja. så det var det därför. Okej. Okay. Nej men mm, men jag tänkte förresten på det här med Sveriges radio att så som de svarar så de kan de ju inte ha lyssnat tillräckligt mycket på podden egentligen för att de inte inser hur många olika ämnen det finns inom ämnet menar du. Ja, dels det är. Ja. Och sen så är det ju inte bara så att man får reda på hur olika flaggor ser ut och varför. Vi har ju till och med berättat om vilken regent som sitter längst på tronen. Ja behöga barn han har och barnbarn så ja. här ja. och att man kan rimma ge på ge. <laughs> och dessutom hur högt torkt med Barsis neutralitetsmonument var. Ja. Mm. Det får man väl inte reda på i ett program som han var enbart han har gjort. Nej. Så du bör alltså maila en gång till och föreslå att det ska handla om flaggor och annat. Kanske det? Krimskrams typ. Liksom. Ja. Mm, <laughs> precis. Mm. Men ja. du, på att tala om regenten som har suttit längst på, på tronen... Ja, den, den... Kalle Gustav börjar närma sig rekordet. Ja. <laughs> ja. Men vi missade ju att ta upp den spaningen senast med att hans son, som numera är regent, har ju gått och bytt namn på Svarsilandet till Eswatini. Har han det? Ja. Det har inte jag hängt med i. Räsa? Nej. Nej. Nej, jag vet inte riktigt vilket genomslag det har fått ännu, men... Uppenbarligen men. har det inte nått Huddinge kommun i alla fall. S-H-A-T-N-E-L-A-B-tydda, <laughs> vill jag minnas. <onymus> jag tror till och med det betyder typ Svazienas land eller någonting sånt. Jaha. Ja, som ju man kan tänka att Svazienland borde betyda. Ja, exakt. Det låter ju som ett fullständigt meningslöst namnbyte. Ja, fast det med litet E och stort S. Det är lite fräsigt. Ja, okej. Okay. Det är som... Det, det ska det är på något sätt i tiden. Det ska vara ett e, ett litet e framför allting. E-sport. Då i Swahili eller någon sorts du menar att det är någon sorts inbakad hyllning till internet här. Liksom? Ja, det är någonstans dit jag vill komma. Ska vi gå på dagens ämne då, kapten? Ja, vi köper det nu. Jag får lägga ner det här alltså. Ja, <laughs> hm. Mm. Vill jag börja? ska jag börja? Ja, men gör det. Ja, men då börjar vi. Vad är dagens ämne? Kan du påminna mig? Ja, men så har vi inte flaggor i heraldiska... Så var det. Heraldiska vapen med... Eh, flaggor i helhet. Flaggor i helhet, ja. Med psyllologiska inslag på ett eller annat sätt. Och då vet ju alla att det är allra, eh, allra bäst att börja med Haiti. Såklart. Ja. Eh, Haiti har nämligen ett stadsvapen. Jaså. Yes. Ja, som har funnits sedan 1807 eh, och i nuvarande utformning sedan 1986- Eh det består förutom av två kanoner och en palm med en gammal bekant rödblå frygisk mössa muss, längst upp på en skönt grön gräsmatta också av inte mindre än sex haitiska flaggor. Eh tre på varsida om den här palmen. Eh runt om king på det gröna gräset finns också en trumma, några yxor, trumpeter, ankare, vimplar, en bruten kedja, lite kanonkulor, ett par drillstavar, en mortel och vad som ser ut att vara en militärkeps. Längst ner finns också en banderoll med slagorden enighet ger styrka. Fast på franska då. Eh hela den här detaljrika skapelsen sitter i varje fall mitt på den här haitiska flaggan som är horisontellt avdelad i två fält där det övre är blått och det undre är rött. Mellan 1964 och 1986 så var den blå färgen ersatt av svart samtidigt som flaggan också istället var vertikalt avdelad. Detta på grund av att dåvarande familjen Duvalier som i två generationer utövade en storgulen diktatur i landet och som ville återgå till flaggans rötter som kan härledas till 1805. Då revolutionsledaren och landets första överhuvud, Jacques Dessaline, utformade flaggan på det sättet. Han hade redan då hunnit ändra färgkombinationen en gång. Ifrån blått och rött till svart och rött. Liksom i många andra fall så var ursprungskällan den franska tricoloren. Eh, Haiti var ju en fransk koloni. Innan det begav sig. Där det vita fältet i mitten helt enkelt bara lyftes bort. Eh genom åren har landet visat prov på anmärkningsvärd beslutsångest. Eh när de växlat mellan horisontell och vertikal eh och svartrut och blårut vid ett flertal tillfällen. Det röda var konstant eller känns ju Ja, exakt. Ja, det är fint. Men lite, lite kul då att det växlar mellan blått och svart med tanke på vad vi pratade om förut. Ja, exakt, precis. <laughs> Men aldrig svart och blått tillsammans utan det är antingen blått eller svart, ja. Just det. ja. En annan pikant detalj är att under de år familjen Duvalier styrde så ändrades även stadsvapnet. Inte bara på så vis att de sex flaggorna då givetvis bytte färg tillsammans med flaggan i stort, utan också på så vis att de brutna kedjorna på gräset nedanför palmen plötsligt var borta. Eftersom dessa ursprungligen sägs representera frigörelse från slaveriet så säger man nu detta något om hur Duvaliererna såg på eh det hela. Jag vet inte. De tycker det liksom att frigörelse från kedjor är ingenting vi vill att vårt folk ska ägna sig åt. Nej. Eh, mm. det tycks också ha rått vissa oklarheter kring hur stor plats statsvapnet egentligen ska beredas på flaggan eller om det ens ska ha någon plats överhuvudtaget för att den ska kunna betraktas som landets officiella flagga. I samband med manifestationer, demonstrationer och annat genom åren så har folk viftat med alla möjliga varianter av Haitis flagga. En där statsvapnet upptar en ansenligt stor yta mitt på flaggan och en där det är betydligt mindre. En mellannåt förekommer det uttaget inte alls. Sedan 1987 så förfaller det då vara på det sättet att Haitis officiella flagga ska innehålla statsvapnet i den något mindre varianten. Vad kan då sägas om det här statsvapnet? Ja. För att sammanfatta det hela i ett ord så är det första ord som dyker upp i mitt huvud övertydlighet. Du tycker det? Ja. ja. Det, det känns ju som att Spartans vad det gäller det här alliga vapnet är inne på det spåret. Mm. Det framgår väldigt klart och tydligt att detta är Haitis statsvapen. Och inget annat. Eh och det har ombesörjts inte minst av det rikliga antalet flaggor. Eh varför nöja sig med en flagga eller möjligen eventuellt en på var sida om den här palmen när man kan klämma in sex? Och för att citera mig själv från det tidigare avsnittet. Det är kort sagt fruktansvärt mycket som pågår på den här eh på det statsvapnet. Eh den gröna gräsmattan påminner mig lite om hur det såg ut när min son och hans två kompisar hade åt bärskirk med krocket och kubb och frisbee och beach tennis i vår trädgård här hemma då. Eh frågan är om det blir för mycket eller om det är motiverat. Eh jag landar i det förstnämnda. Och att flaggan slur över ifrån rikligt symbolisk till plottrig. Färgkombinationen är ju i och för sig snygg eh och därför är jag tillräckligt generös för att erbjuda 5 av 12 huspekiska stjärnor. Men även om jag generellt är för statsvapen så hade jag i det här fallet föredragit flaggan utan detsamma. Haiti skulle med fördel kunna se och lära av Liechtenstein exempelvis. Mm. Ehm. Mm. Propptrig är ett ord som kommer att återkomma sen kan jag nu prova. Så en liten teaser inför nästa här. Eh jag jag håller med om att flaggan utan vapen var ju föredrag Eh och det det har jag tänkt på förut att typ det, det är väldigt mycket på på gång här precis som du säger. Och fast då är vi i en förbered då skjuter kanon som är 12568 910 en då 12 24 kanonkula räknar jag här. Mm. Det räcker ju tag. Det ja, så det, bör det var nog för att bomba Strängnes för att komma med en smal ja. reference. <laughs> eh ja. Eh det det var vad vad skulle vi skulle vi beställa flaggan här då eller vad tycker vi? Eh Väl, jag betyxar att Ja, jag på flaggan så att Ja, jo, exakt. Jag betyxar att det är faktiskt är statsvapnet. Ah, okay. mm. Ja, okej. Mm. Ja. Ja, det nej, det hade ju kunnat vinna på och inte vara fullt så detaljerat. Men den här varianten av flaggan, det statsvapnet det är typiskt lite timid det känns som att det kan vara liknande skytte det. Ja, verkligen exakt. Och det, det är just det med i med att det är så plottret som det är. Så när man då eh, krymper ner ytan för det så blir det ju blir det ju ännu plottrare. Det blir liksom Jaha. det blir lite kisa emot ljus och vad är det det för vit fläck mitt på egentligen? Sen så är det ju inte sån förtjus i den här eh, vita fyrkanten. Nej, är den är häslish. Det, ju... det blir ju svårt att kombinera med alla de här färgerna på det röda och blåa direkt, kanske. Det blir ju det, så att man behöver ju någon form. Men just att det hade kunnat vara en, jag vet inte, kanske en gul bakgrund och kanske en cirkel istället för eh, en vit fyrkant. Cirkel tror jag till och med hade kunnat, hade med kunnat komma undan med ditt, tror jag faktiskt. Tror du det? Ja jag jag är, är nog tväsa till och vita där. Ja. Men det ja, jag tror att en gul cirkel hade varit allra bäst vappnat här får 4 åt på mig så. Mm. Eh det det är ju lite kul. Kul och kul men det, jo men det är ju lite kul att just de här Farason Duvalier som ju hade en ganska obanhetig regim får man väl säga. Det det gick, verkar ha varit så. Gick under namnen artisten namnen Pappadock och, och Babydock. Baby <laughs> ja. Vilket ju gör att ja, hur tas man på allvar då? Kanske jag då med två kanoner och 24 kanonkulor mm, gör. Jag, jag vet inte. Precis. Mm. Men vad fint. Eh då tänkte jag prata om ett och just det är inte inte säga att det är också just att ha att få, apropå flaggorna specifikt på statsvapnet mm. så är det ju som sagt var klämma in sex stycken känns ju väldigt onödigt. Och du, du landar ju dessutom i det här fina att du har eh flaggan i vapnet som är flaggan. Ja. Den är ju nu syns ju inte så mycket av den här stringen så att, men om det du hade blivit lite babuska av det hela liksom. Ja. <laughs> ja. ja. Ja. Ah, fortsätt du varsågod. Ja, tack. Mm. Då tänkte jag prata om eh, lejon. Ja. Hantera leo på latin. Okej. Okay. Världens näst största kattdjur som du kanske känner till. Eh, känner jag inte till, men Nej. det låter ju faktiskt rimligt. Till skillnad från andra kattdjur så lever lejon i flock. De finns numera i Afrika och i Mahatma Gandis födelse delstat, Gujarat i Västra Indien. Det finns också ett väldigt egendomligt uppstoppad variant av ett lejon på Gripshamslott som du kan få se en gång. Jag har varit på Gripshamslott men den där har jag inte sett. Missade du lejet? Oj, det är lite undanjobbit rum lite så. Man får leta efter det. Ja, jag i kall, jag tror aldrig jag gick in i slottet. Ja, okej. För jag var på grip som jag letade vid lägenhet och det tog mig tid. Okej. Okay. <laughs> ja, mm. Så du du le du letade aktivt för att få se den där svaret. Ja. Okej. Okay. Men... Det kan ju se ut lite som en Ja, jag vet inte vad Kasmansk djävul med rabies. <laughs> Ungefär så. Mm. Men faktiskt det här Gripsonslejonet så börjar jag närma lite då det här varför jag pratar om just lejon. Ja. Uh -huh. För den troliga tanken med det här uppstoppandet det är så här jättegammalt uppstoppad lejon det här. Tanken var efter det här med ett heraldiskt lejon vilket blir mer uppenbart om man tittar på sidan istället för att dra framifrån. Okej. Okay. Mm. Det var det ju ändå inte så ofta som lejon kanske hade helt platta tänder och någon stor kålverkliknande tunga som sticker ut. Mm. Men men eh det det är ju konstigt ändå att då man står på står på dubbelt lejon på det här viset och det förklarar ändå inte att det skelar så fruktansvärt som det gör. Mm. -hmm. Det behöver ju se en ögonläkare med det snallast. En väldigt tättsittande ögon det är lite Björnborg över <laughs> Ja. Jävlar. Nu åkte något av ja, det golvet där. Ja. Men lejon finns också i det vapen jag tänkte prata om. Belgiens statsvapen. Huvudskölden i Belgiens vapen är svart med ett upprest lejon av guld med röd tunga och röda klor. Och det här vapnet kallas för Leo Belgicus. Belgiens statsvapen är inte helt olikt Sveriges åtminstone inte om man ser till användare och beståndsdelar. För det svenska riksvapnet självt består ju som du vet av tre gyllene kronor på blå botten. Ja. Och skölden i stora riksvapnet har ju något fler beståndsdelar ju. Inne innehåller folkungar, lejonet och lite så. Mm. Och hela Sveriges stora riksvapen med sköldhållare och allt innehåller inte mindre än 16 kronor. Mhm. Mm det belgiska vapnet har också flera varianter och jag tänkte prata mer om det motsvarigheten till Sveriges stora riksvapen nämligen då Belgiens stora riksvapen det innehåller en hel skrälld ljus med lejon 24 stycken Oj då. och faktiskt så stora flocker av lejon finns det inte nej det tror jag inte, jag tror man har fördubblat antalet lejon varje en av de här mm. och det innehåller dessutom 19 kronor det nuvarande våpnet antogs 1837 1837 och är baserat på vapnet för konfenderationen Belgiens Förenta Stater som existerade mellan januari och december 1790. Vapnet innehåller inte bara en hel del lejon och kronor, utan också av elva flaggor. Två av dem är belgiska och bär sig av de två lejon som dessutom agerar sköldhållare, och de nio övriga finns i vapnets överkant och är heraldiska baner av de nio provinser Belgien bestod av 1837. Domar från heraldist höger, det vill säga betraktarens vänster, Antwerpen, Västflandern, Östflandern, Liège, Brabant, är NO, då Limburg, Luxemburg och Namur eller Namyre säger de heter. Det. Numera som består Belgien av 10 provinser, då Brabant delades igen i en Flamländsk och en Vallonsk del 1995. Och 13 av lejonet i vapnet finns i dessa heraldiska baner och om jag ska beskriva hur de ser ut i övrigt så kommer det ta vare resten av kvällen så att ni får gå in på webben och kolla själva. Och nu återkommer ju då det här med plottrit. Mm. Så det här vapen blir ju extremt lätt plottrigare. Mm. Och det belgiska är ju dessvärre inget undantag. Så då tänkte jag att jag betygsätter huvudskölden som jag tycker är sjukt snygg och får 10 av 12 i respektive skala. Mhm. Mm du kan få upp katramden. Det är huvudsköld, ja, huvudskölden är då den svarta skölden med ja okej, okay, ja gult i lejonet. Ja, den är den är tusi. Ja, men då tycker jag faktiskt att den är enkel till skillnad från resten av korten. Ja, ja. <laughs> Absolut. Mm. Och jag kan säga som ett litet PS också att lejon eh används i några andra av de nordiska länderna utöver Sverige. Det något som så Annie. Ja, något som webbserien Scandinavia Endogorld har tagit fasta på i en serie. Där de har räknat upp här djurstycken. Där har man delst då Danmark som är ju tre tre blå lejon om man säger hjärtan runt omkring så. Tre kåtade blå lejon har de skrivit att det. Okej. Okay. Eh Sverige har sköldhållarna här då två löjligt pompösa lejon. Mhm. Norge har lejonet där med med yxa, ett dansande lejon tycker de att det ser ut som. Och Finland har ett speciellt lejon. Okej. Okay. Som har en eh, plåtarm och kör en, ett svärd genom huvudet. Ja, det låter väldigt fint. <laughs> och <laughs> och jag. dessutom då käka på lite blommor som är det på den här gången. Ja. Mm. ja, men det är klart att det ska vara kåta lejon på ett coat of arms. <laughs> det var alltså David som drog det. <laughs> <Ja>. <laughs> det är nog också eh, VM här i och överträffa vi är ju överträffa varandra i brutalt dåliga ordvitsar. Ja. Men annars vet jag själva så Scandinavia and the world alltså. Jag har kommer till vara i en yogaresa just nu men den är ja. Ja, ha? hade du hade du något i betyg på belgarnas vapen då? Ja. Jag tycker ändå att det är Det är absolut också plottret, men det är lite tydligare än vad Haitis statsvapen är, tycker jag. Alltså, mm. det är lättare att urskilja de olika beståndsdelarna. De 11 flaggorna liksom, när du säger 11 flaggor så ja, men där är de ja, det det är mer då detaljen i flaggan ja, och där man bandet som är den. Ja, det är då man det då det börjar bli jobbigt på allvar, men det är lite ja. det, det är lite tydligare och sen så här det är ju den där skölden i mitten som sagt var skit snygg och ja, jag skulle väl säga sex sjuker. För det var ett stadsvapen. Hur får man ju ställa det i relation till andra stadsvapen? Mm. Mm. Ja, alltså själva hela den kompositionen vet jag inte om det var den får bra med. Jag tycker det är, det är för mycket. Mm. Det, det är det är för mycket. Mm. Ska du ta och slita det här istället? Ja, jag gör det. Då ska jag prata om Tadzjikistan. Ja, eh, ja, eh, tack. Eh, det här landet har en flagga som är en eh, horisontell trikolor i rött, vitt och grönt uppifrån och ner. Det där vita fältet i mitten är 1 och 1/2 gånger bredden på de två yttre fälten. I mitten finns en gyllene krona med sju gyllene stjärnor placerade i en halvcirkel ovanför kronan. Tadzjikistan sticker ut lite grann bland de forna centralasiatiska sovjetstaterna på så vis att det språkligt och även heraldiskt ligger närmare Iran och persiska traditioner snarare än turkiska och ryska. Ja. Exempelvis så är ordet tajik lätt att relatera till persiskans tajg, vilket betyder krona. Och på så vis förklarar den gyllene symbolen i flaggans mitt. De sju stjärnorna kan bland annat relateras till en gammal legend som säger att paradiset utgörs av sju vackra trädgårdar som åtskiljs av sju berg med varsin stjärna ovanför. Tadzjikistans statsvapen är i likhet med många andra gamla sovjetrepubliker en tydlig restprodukt av den gamla kommunisttiden med storslagen och detaljrik haelderiska inslag. Det ramas in av en krans till höger bestående av vete och en till vänster av bomull. Längst ner ligger en öppen bok och ovanför den en uppstigande sol bakom de karaktäristiska Pamirbergen. Dessutom återfinns också den gyllene kronan med de sju gyllene stjärnorna samt den rödvit-gröna trikoloren. Om en åtskild är från varandra på så vis att flaggan syns virad kring den omliggande kransen Medan kronan och stjärnorna så att säga utgör kronan på hela emblemet. Detta gör ju med koppling till dagens ämne att Tadzjikistans statsvapen faktiskt kan sägas prydas av den ungerska flaggan. Ja. Uh -huh. Eh, släktskapet mellan Iran eller Persien då och Tadzjikistan eh var ännu tydligare under Tadzjikistans första år som självständig stat. 1992 till 1993 bestod statsvapnet nämligen av ett lejon mot bakgrund av solstrålarna och Pamirbergen. Lejonet ut över solen är även det som bekant en klassisk persisk symbol vilket vi diskuterade bland annat i avsnitt 20 där den muslimska motsvarigheten till röda korset, det vill säga röda löv och sol var på tapeten. Något släktskap mellan den ungerska och den tajikiska eller för den delen den iranska flaggan tycks hur som helst inte finnas. Ungerns flagga är precis som många andra europeiska flaggor en produkt av revolutionsåren under 1800-talet i synnerhet 1848 som varit ett återkommande tema även i den här podden och inspirerades i första hand av den franska tricolor. De persiska färgerna har i sin tur sannolikt hämtats från någon av de mäktiga dynastierna på 1700-talet och är alltså aningen äldre. Eh Tadzjikistans statsvapen är på det hela taget i mitt tycke oerhört stilfullt. Eh de har behållit en ståtlig heraldisk basen och sovjet sedan sovjettiden och gjort sig av med de pråligaste och mest osympatiska kommunistiska detaljerna. För en referens till det kan jag tipsa om att titta på 1936 års statsvapen som är väldigt färglast och lustigt att titta på. Ja, exakt. Eh hittar det just det här och det är ju där är ju mitt nya favoritband. Det är fantastiskt. Eh <laughs> istället så framhålls framhålls det traditionella persiska släktbandet i symboliken i dagens vapen. Det enda bekymret är just det faktum att kronan och stjärnorna brutits ut ifrån flaggan i själva vapnet och jag förstår det därför att med tanke på hur liten flaggan är i vapnet så blir det bökigt att klämma in den där kronan och den där stjärnan polflaggan. Eh men det kan ju skapa en viss förvirring för den oinvigde med tanke på just likheten med den ungerska flaggan. Eh inte minst med tanke på den politiska kopplingen mellan Sovjet och Ungern. Eh kronan är annars riktigt tjusig och att den framhålls i vapnet är ju helt i sin ordning. Eh hade det inte varit för den här axo lilla men ändå tydliga detaljen som jag betraktar som ett snessteg så hade vapnet varit ett solklart 10. Nu blir det istället 8 av 10. Ja, jag tänker också 8, tycker det är det är ju det är ju tjusigt som du säger så man har behållt det, det snygga från det gamla. Alltså det där sovjet tog var ju riktigt tråkigt, var det bara stora stjärna. Ja, och är väldigt okay. så här in your face. Jaha, ja, ja. Ambla så det här vatten somsett det är ju helt fantastiskt. Ett snubbel på ett foto. Jag vet, jag vet, inte, jag vet, jag vet och... inte var fast fantastiskt övergår i nästan parodiskt. Ja men herregud det är ju bergen här och ser det någon sorts vatten eh, damm av natlag och får och en fåra herde på traktor. På traktor ja <laughs> bara det är ju helt makalöst och sen någon sorts töljerigg där eller eller. Ja, det, det kan det, vara. det kan det vara och sen ja, en liten röd flagga i toppen här som någon ja, den där byggnaden är helt obegriplig men det ser ut ja. som det ser ut som en gasugn eller någonting en ja, ugn i färs vad men ungefär som i vilken stad var det i Ryssland som hade en sån på det var ju välje kattingburg det kanske det var ja mm å ja, alltså vindruvor och någon sorts könder eller gurkor eller vad kan det kan vara och sen så har de lyckats klämma in hammaren och skäran så att det knappt syns. Jag visst, den, det, nästan den är nästan men nästan aldrig inte. För. Ja, för det försvinner liksom i i Jaha. i grönskan här. Ja, jag såg, jag såg det inte alltså. Nej, de, exakt. De och det är druvor och det bananer eller någonting bananer. Ja, jag vet inte vad det är. Det är någon någon. Ja, det är ju helt mackat alltså. Det är... Majs kan det vara det. Ja, det är kanske det kan. Jordnötter. Ja, det är mitt nya favoritpå alla <laughs> så jag dubbart droppar en massa vegetabiliska. Ja, jag blev kär i det här på alla så ja, ja, men äh, spännande. Det hade varit 13 av 12 alltså. Nu tycker det. Ja, jag är inte riktigt inne på det. Men äh, men men det är ju en väldigt kontrast här och och jämföra exempelvis Belgiens statsvapen och västeuropeisk äh, heraldisk tradition med den östeuropeiska och sovjetiska heraldiska traditionen som ju är mm. inte alls lika plottrygg. Nej, mer en emblem den ja, vattenproblet. Ja, ja, det kanske ansågs för borje lite med vattensköldar. Ja, precis. Skulle inte förhåna mig. Man ska inte yvas sa de i Sovjetunionen. Hur? <laughs> ja. Vad fint. Då tänkte jag prata om ett landskapsvatten. I Finlands sydvästra hörn, i den del av fastlandet som är närmast Åland ligger landskapet egentliga Finland. Passkot tar ungefär en halv miljon invånare och huvudorten är Åbo. Namnet kommer av att man tidigare med Finland menade den här delen av landet. Eh eller egentligen den här delen plus Sätakunta. Egentligen i Finland kallades södra Finland och Sätakunta norra Finland. Och de här områdena förlämnades Johannes Gustavsson, eller mera Johan III, som hertig dömde 1556 på det efter alltså 1557 så antog man landskapets vapen. Det historiska landskapet egentliga Finland var ett av nio finska landskap. De övriga åtta var Karelen, Lappland, Nyland, Satakunta, Savolax, Tavastland, Åland och Österbotten. Och efter ett gäng reformer där län så väl införts som avskaffats så består Finland nu av 19 landskap. Och alla de tänker jag Inte räknar, räknar upp. upp, det tackar vi för. Men ett av de här nya heter fortfarande Egentliga Finland och består i stort sett av samma område som det historiska landskapet. Och därför har de samma vapen. Och efter den utläggningen så tänkte jag gå närmare in på själva anledningen till att jag valt att prata om Egentliga Finlands vapen. Vapnets blasonering lyder nämligen Två gyllene korsade lansar på ett rött fält. En blå fana med två flikar fästad på vardera lansen. Och en gyllene kors som sträcker sig ut i fanans kanter. Som applikation en gyllene turneringshjälm för sig med en krona. Men vänta lite nu. Två blå fanor med gyllene kors som sträcker sig ut i fanans kanter. Det, det låter, känner jag igen. Det låter ju väldigt likt flaggan för ett grannland i Finland. Ja, det kan vara sådär. Och de blå och gula färgerna är också samma som i det svenska riksvapnet som vi sägs vara ursprungligt i den svenska flaggans färger. Men vänta lite nu igen. Som jag sa tidigare så antogs ju egentliga finlands vapen 1557. Men den första officiella beskrivningen av den svenska flaggan är ju som alla vet från ett kungligt brev 19 april 1562. Är det då två svenska flaggor i egentliga finlands vapen? I tidigare nämnda brev så hänvisades till att blå flaggor med gula kors av ålder använts som symbol för Sverige. Och givet Finlands historia är det inte heller helt osannolikt utan snarare är det väldigt roligt att det är medvetna symboler för Sverige som används i det här vapnet. Klart det är i alla fall att eh, vapen som idag är den svenska flaggan återfinns i ett landskapsvapen i ett grannland. Mm. Och det är också lite roligt att landskapet heter egentliga Finland och dess vapen har svenska symboler. Mm. Betyder det då att Finland egentligen är svenskt fortfarande? Fast sån det, det tycker jag. <laughs> Fast på andra sidan är ju vapnet att det ser ut som rött och gult, två färger som är förknippade med Finland och återfinns i Finlands riksvapen. Mm. Jag har gett att jag som svensk gör inga anspråk på Finland, men jag smakar gärna lite finsk lakrits. Och som av en händelse har jag faktiskt lite finsk lakrits här. Åh, oh, vad bra, det är jättegummigt. Det är både sött och salt har jag här. Jag vågar köpte lite bolundingen då. Jasså. Yes. Vad är det här för överraskningen som du hintade om förut? Eh, den den var egentligen att du betygsatte inte hela belgiska för att han sa men jag bjuder gärna på lite lakrits som du ja, Okej, okay. är det där en sötad eller en saltad? Nej, den var saltad. Men var det saltad istället? Ja, jag tror att om det är lakrits, det handlar om sig för nog vad på det saltad. Sant? Mm. Jag jag citerar en kille som jag har läst om på mjölkpaketer. Eh när det gäller lakrits generellt jag förstår inte lakrits. Godis kan vara sött i kristallt. Mm. Men om det var man inte ser ett saltmansalt då. Nej, det var det verkligen inte. Men om man nu ska äta lakrits. Ja. Mm. Då tycker jag att eh, söt lakrits, det är ju lakrits som försöker vara godis men inte riktigt lyckas. Mm. Det är bättre med salt lakrits. Ja, mm. det kan bli som står lite tydligare för sig själv. Två delar med lager så. Man tycker ju inte om det så för det för mycket fult. Mhm. Jag tycker inte heller om det egentligen, men men när man bjuder så. Jag tänker inte passa på en annan, inte att sitta och smaska i en podd. Nej, precis. Mm. Nej. Men det här håplet då. Mhm. Nu duger det. Är, det är rätt så snyggt. Absolut. Men, men jag tycker att det blå färgen skär sig lite mot den röda bakgrunden eller ja, de får andra kanske haft gula bårdar så kan vara blivit lite bättre. Nu hade nu hade det är en sån här tingtur tingturbrott igen. Precis. Mm. Men utan det så är det 7 av 12. Mm. Och då tar jag bara hänsyn till vapenskölden och inte den anskrämdiga kronan som krödde den version som egentliga finska förbundet använder sig av. Okej. Okay. Och den versionen kan vi se på på vår webbplats. Mm. Den här kronan den Nej. Det ser ju rätt intressant ut. Den ser ju bara Jag ser ut som någon har gjort den i jag vet inte paint. Tycker du? Ja, lite välkt. Ja, jag har inga större problem med den faktiskt. Jag tycker att det här är en 9. Jag tycker att även om det är, visst tänk turbrottet är tydligt, men jag tycker det är ganska jag kan jag kan förlåta det. För det är inte så det sticker inte i ögonen så hiskeligt hårt. Sen så tycker du gillar du den här Ivanhoe figuren i mitten också? Ja men jag tycker det är nästan mena med de här bordarna så tror jag att det hade ju. Mm. Kan väl ta det. Mm. Fint. Ja. Då kan väl du ta ett nytt ämne menar jag. På. Ja, jag på just det. Då måste jag öva mig på att skaka den här lådan. Av de här två lapparna som finns kvar ska jag nu plocka den ena och förkunna vad nästa avsnitt handlar om. Den laddade ju du... flögde en ur lådan till mig. Så hårt skakade jag. Och här läser jag eh Jag läste du här har du strukit över militärflaggor och skrivit förbjudna flaggor. Ja, Hole sämne. Hole sämne som man fick eh, lägga till lådan som vinst i jultävlingen om det inte fel. Just så var det. Ja, men det blir fel. Nu är det så vad är det? Precis. Om det blir latcho. Det blir latcho. Ja, och ja, då ska jag ha pennor och papper här inte du. Ja, ja, varsågod. Det är min tur att flissa jaggan. Just. Mm. Den här gången har jag faktiskt jag tagit reda på ställningen i förväg. Spännande. Fast den är ju bitnästan samma som efter mitt haveri förra gången. L låter inbilit. <laughs> mm. Vilket gör att du landar på 24 poäng och jag på 30. Mm. Måa göra en match mer spelad. Eh det var snart då efter, efter den här så snart har jag en match mer spelad tänker <laughs> jag säga. Då har alltså möjlighet att, att gå i kapp här kan. Det kommer, kommer jag tror du kommer gå om idag faktiskt, för det så att den här det tror jag kommer vara precis ja, upp i rally. Nej mm. här skickade Per i ett SMS till mig också och sa till honom eller talade till mig att jag antagligen skulle ta den här på höga poäng. Eh så nu har han ju ginxat bort det här åt mig. Mm. <laughs> ja vi får väl se. Mm. Nu gissar du vi flaggan. Yes, för 10 poäng. Denna flagga fyllde 54 år i sommar och är därmed den 21:a äldsta flaggan som används idag av länderna i denna världsdel. 21:a äldsta. Okej. Okay. Då måste jag ju bara så här När du när du säger världsdel. Mm. Hur hur räknar du världsdelen? Räknar du Sydamerika och Nordamerika som separata världsdelar eller som en gemensam? De är var sin. De är var sin. Okej. Okay. Okej, okay, fortsätt. 8 poäng. 3 av flaggans fyra färger är man hyfsat överens om, men om den fjärde färgens nyans har vexillologer varit oense. Då ser det ut som att du hade mer nytta av tio poängsledare än så. Nej. Nej, mm. ja, du får nog gå vidare där. Sex poäng. Det är lätt att bli snett på den här flaggan som är en sammanslagning av två andra flaggor. du skriva eller Ja, jag tror att jag gör det. Mhm, jag gör det. 6 poäng. Mm? mm. Ja, fast du skrivit färdigt. Fast du är färdigt. 4 poäng. Landets namn är också en sammansvågning. Och den första halvan är väldigt dansant åtminstone det på språket som talas i ett land som tidigare koloniserat delar av det här landet. Mm. Och två poäng. På tal om dansant så föddes en medlem i ett band med realistiskt klingande namn i ett område som numera är en del av det här landet. Det här landets flagga omnämndes i ett mycket tidigt avsnitt av podden mm. och även i dagens avsnitt. Jaije Mehen. Mm. Och det gör jag ställer vid Tanzania, det är helt riktigt. Ja. Jag strök ledtråden för två poäng som jag tänkte först är det en tansa åtta. Nej, men nästan. <skratt> Varför strök du den? <skratt> nu var väl undrar <skratt> dit. Ja. Den enda ledtråden som jag tänkte kanske talvar den förklaring är då att på åtta poängen att man inte har varit helt överens om i fall det ska vara gult eller guld. Som är. Men så mm, Ragnar mm. så svartare fält. Ah, ja med. ja. Ja. Så man kan bli sne på den här så, sammanslagning av tånga gick alltså sams i vars flaggor. Mm. Mm. Snyggt jobbat. Ja men tack, snyggt då, jobbat själv. Då är det kvitterat. Ja just det precis. Fast jag har ju en match mer spelad då. Det har. Du. Jag tror att det var jag som gissade först. Ja, men det stämmer olika. Ja. Inte desto mindre snyggt jobbat. Ja, tack. Ja, det samma som sagt. Då ses vi nästa gång med förbjudna flaggor helt enkelt. Förbjudna flaggor. Ja. Mm. Det ska bli spännande. Ja, där har vi ju redan varit inne på någon gjort ja, det för dig. Jag tänkte bara prata vi om lås som inte redan har pratat om. Eh, det har ju aldrig hinnat med förut i sicilien. Nej, men eh <laughs> naziflaggan är väl till exempel betraktas som en förbjuden flagga. Det får man väl säga. Ja. Men den faller under kategorin otrevliga algoritmer. Den gjorde ju det. Ja. ja, så vi vågar se vad vi hittar på. Ja, det finns säkert andra flaggor som förbjudits. Det tror jag. Ja. Kanske kan vi gå lite allmänhet om skydd flagförbud det vore kul. Det är alltid kul. Mm. Ja, Hopp, vi ses. Tack för idag. Ja. Det gör vi. Hej. Hej hej. vill du höra mer av oss på flaggpodden.se hittar du alla avsnitt och där finns också bilder på de flaggor som tas upp tack för att du lyssnade